А сега към един друг аспект на изпитанието, пред което ни изправя вируса. До 25 милиона души могат да загубят работата си заради пандемията от коронавирус. Това съобщи Международната организация на труда, цитирана от Reuters. Изнесена работа, виртуален офис, онлайн работа, работа от откъщи всичко. Това е по-лесно за IT бизнеса, отколкото за останалите производства и тъкмо, защото го правят отдавна. Може да се получим от техния опит, какво работи и какво не. Добър ден на Данаил Кънчев. Здравейте! Добро утро. Добро утро. Вие сте член и на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Работите в компания, която до този момент е работила също в съотношение 20% от офис, близо 80% от вкъщи. Знаете, за такива компании е много по-лесно изцяло да изнесат а, свое, своето производство образно казано. Знаете как се прави това? Психологически кое е най-трудното при работа от вкъщи? А, всъщност, наистина, опита ни досега е свързан с това, че наистина над 70-80% от хората ни а, работят от вкъщи. А, има различни аспекти, които хората преминават а, за, да, наистина, за, за да се научат да работят пълноценно от вкъщи. А, от една страна, психологически по-скоро става въпрос за култура вътре в компанията. Има процеси, които подпомагат работата от къщи. Например, ранни сутрешни срещи, които се правят онлайн чрез, чрез различни приложения в интернет, с камери. Общо за също приемно много е важно, когато за да се прожи този усещането, че е екип, Uh, примерно имаме такива задължения, като всеки си пуска камерата, т.е. не можеш само uh, без да се виждаш uh, uh, uh, само с са глас, uh, да се задел усещането, че, че екипа все още, виртуалния екип все още е, е, е там. Това е много И интересно. Е... Много интересно да. е това, което казвате. Т.е. трябва да остане това усещане за общност, за работна Точно, общност. Да. А, ключово ли е да, човек да е облечен официално или така както би отишъл на работа, а не просто да е в пижамата си? И вижте, аз преди много-много години съм го чувал и от други хора, че дори да са вкъщи, чисто психологически обличат се съема, че отиват на работа, защото иначе ако стават са си дрехи и, и някакси и, и, и, и самата нагласа за целият ден е домашна. Uh -huh. а, и за това много хора наистина се обличат съема, че отиват на работа, въпреки че през целият ден стоят в, вкъщи и работят сега имаше че... една много, много да. забавна карикатура за това, че свършва епидемията а, и пред брачните отдели на а, бракоразводните адвокати се събират огромно количество двойки, които искат да се разделят, заради твърде голямата близост, съвместния живот изнервя. А, деца, кучета, които влизат в кадър по време на тези виртуални онлайн срещи, съсед, който е на долоредбата, редбата, миризма отпържено на горния таж, която може да задуши някой, който не обича това. Как се преодоляват тези неудобства? Ами, всъщност, особено сега по връзка с кризата, има голяма толерантност от, както от компанията, от менеджерите, от всеки един служител, по отношение най-вече на децата, да, и на домашните любимци. Домашните любимци никога не са ни били проблем, но, но децата в момента, когато не работят в детски тръдини и училища, Особено при по-малките деца а, става много трудно и те често влизат в камера на, на конферентния разговор, който се води. А, а конферентните разговори по време на, на такава ситуация, която сме сега, са увеличени много повече. А, обикновено нямаме толкова, но сега наблюдаваме, че всъщност много повече комуникация има, много повече хора влизат на срещи. Така че, има толерантност, т.е. това е едното нещо, че има толерантност за деца, за домашни любимци. Сега по отношение на, на другите неща, те са вече в контрола. А, нали, ми, ми, така, настатък, това е в контрола да. на всеки един човек а, нали, дали може или не може да се справи, но компанията със сигурност няма как да помогне за това, защото това са е между сътески отношения, примерно в конкретния случай, за който казвам. Сега да ви попитам, а, аз започнах и с това, че не всички.